Живият кръг 27 лекция от 2 година на младежки окултен клас, държана на 2 май 1923 година, сряда София. Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя постоянно не весели. Четоха се резюмета на 13-та и 14 лекция от първа година. Четоха се резюмета на темите Разлика между съзнание и самосъзнание и Разлика между подсъзнание и свръхсъзнание. За следния път пишете върху темата Полза и вреда от киселените. На фигура едно имате един кръг. Как се образува кръгът? Кръгът се образува от въртенето на радиуса ОА около центъра. Как наричате правата Т, която се допира до окръжността? Тангента. Значи, тангента е всяка права която има една допирна точка с окръжността. Тя представлява частен случай от поляра. Когато полюсът дойде на окръжността, тогава полярата става тангента. Може ли тангентата да въздейства върху кръга? Да допуснем, че кръгът Представен на фигура 1 е едно движещо се коляло, на което радиусът ОА и тангентата Т са в постоянно движение. Тангентата чрез точката на допирането си с окръжността упражнява непрекъснато влияние върху нея. Следователно, тя може да усили движението на кръга ако последният се движи в същата посока, но ако кръгът се движи в посока обратна на тази на тангентата, неговото движение ще се забави. В окултната геометрия кръгът представлява един самосъзнателен индивид. Центърът на кръга, това е центърът на съзнанието у индивида. Субектът. Кръгът – това е неговият вътрешен субективен свят. Периферията или окръжността – това е мястото, където съзнанието идва в досек с външния обективен свят. Ясно е тогава, че тангентите представляват отделни съзнания или групи съзнания, които упражняват влияние върху индивида отвън и го ограничават. Следователно, всяка промяна в съзнанието на човека показва, че някаква тангента е упражнила влияние върху него, чрез допирната точка тя внася известен импулс в човешкото съзнание и е в състояние да измени неговото движение, т.е да предизвика известна промяна в неговите мисли, чувства или постъпки. Ако съзнанието се подчини на този импулс отвън и следва посоката, по която тангентата се движи, то ще има успех във външните работи. Но ако се възпротиви на този импулс и се движи в посока обратна на тангентата, то ще влезе в стълкновение с однази група съзнания, които тази тангента представлява. Освен тези външни влияния върху съзнанието на човека, които тангентите предизвикват, има и други, вътрешни, субективни влияния. На нашата фигура кръгът С, който минава през центъра О, представлява Едно висше съзнание, което докосва самия център на съзнанието у индивида и упражнява влияние върху субъективния му живот. Тогава у човека настъпват дълбоки вътрешни промени, които изхождат от самия му център и за резултат имат онова, което наричаме разширение, повдигане просветление на съзнанието и прочее. Само в такъв случай човек може да се освободи от ограничителното въздействие на външните тангенти. На фигура 1 са дадени кръгът К с трите тангенти Т, Т1, Т2, а също и кръгът С който минава през центъра О на кръга К. Трите тангенти могат да се оподобят на три общества. Те – Търговско общество, Те едно – Земеделско общество и Те две – Учителско общество. Всяко едно от тия общества ще се занимава и ще разговаря за неща, които влизат в неговия интерес. Търговците ще говорят за търговия, за стоки, за купуване и продаване. Земеделците ще говорят за ниви, за лозя, за къщи. Учителите ще говорят за училища, за ученици, за книги. Кръгът е пък. И животът, който се проявява около неговия център, ще имат за предмет отвлечени въпроси – въпросите за любовта, мъдростта и истината. Който не разбира тия въпроси, той се натъква наред противоречия. Обаче тези противоречия са привидни, а не действителни. Всяко противоречие се предизвиква от същества с ниска култура, било от физическия, астралния или умствения свят. Тия светове имат своя физическа страна, която се отразява върху живота на човека. Освен тия светове съществуват и други, с висша култура които ние приемаме като течения в природата. Защото всеки свят влияе и върху по-ниско стоящите, и върху по-високо стоящите от него. Когато човек иска да стане с него някакъв обрат в добър смисъл, той трябва да се скачи с теченията на природата, които идат от по-високите светове. Задачата на окултната наука е да покаже на ученика законите, чрез които да се свързва с висшите течения на природата. По този начин Неговият ум ще се развива правилно. Когато живият кръг Ес влезе в живота на човека, той трябва да бъде готов да се справя с силите, с законите които го управляват. Да бъде човек готов, това значи да разбира новите условия на средата, в която влиза. Например, ако извадите рибата от морето, преди да е превърнала хрелете си в бели дробове, тя непременно ще умре. Водата е среда за рибата, а не въздухът. Ако рибата успее, Както земноводните, които са в една преходна фаза на живот, да се приспособи към земния живот, тя би могла безопасно да напуща водата, да излиза на сушата и пак да влиза във водата. Ще кажете тогава, че като не сте готови за нов живот, по-добре да се останете в стария. Тоест, като не можете да живеете на сушата, да се останете във водата. Обаче вие не знаете, че утре тази вода ще се изпари и тогава искате или не, ще се намерите на сушата, но неприготвени за този живот. Природата на сила ще ви застави да напуснете водата. Днес всички хора чувстват, че става нещо особено във водата. Мнозина вече доброволно искат да напуснат тези условия, да излязат вън от водата, на сушата. Например, срещате един материалист, говорите с него и забелязвате, че той се стреми към духовен живот, иска да напусне водата. Като напусне водата, той ще се освободи от джабите в себе си които представляват материализма. Жабата е символ на крайен материализъм. И тъй, щом попаднете под влиянието на живия кръг, т.е. щом този кръг засегне вашия център, вие не можете вече да се противите. Или ще влезете в течението на този кръг и ще се издигнете, или... Смърт ви очаква. С други думи казано, всеки, който е тръгнал в пътя на истината, той трябва да го следва. Няма връщане от пътя на истината. Който се опитва да се върне от този път, той сам се осъжда на смърт. Човек не може да се противопоставя на движенията, които стават в живия кръг. Що се отнася до тангентите, техният брой е неопределен. Може да се прекара и четвърта, и пета, и шеста, и повече тангенти. Всяка тангента предизвиква известна промяна в съзнанието на човека. Промените в съзнанието могат да се представят километрически. Също така, може да се определи центърът на всяка тангента, която засяга човешкото съзнание, както и посоката на нейното движение. Колко тангенти трябва да има човек? Нито една. Но ако има тангенти, какво трябва да прави, за да се избави от тяхното влияние? Съзнанието трябва да се прибере в своят център и тангентата да отиде в безкрайност. Какво трябва да се направи с кръга? Да се стесни или да се разшири. Когато кръгът се разширява, тангентите постепенно се явяват. Когато кръгът се стеснява, т.е. когато енергиите в кръга се събират към центъра, тангентите постепенно се отблъскват. От тук вадим следния закон. Когато човек иска да се избави от влиянието на света, той се съсредоточава към центъра, към Бога, към себе си. Той съсредоточава своята умствена дейност към Бога. Това значи пробуждане на божественото съзнание в човека. Мислете върху живия кръг, върху тангентите на кръга. Упражнение Изнасене лявата ръка напред, бавно движение на дясната ръка върху лявата, като започва от рамото и стига до пръстите на ръката и обратно от пръстите нагоре до рамото. Изнасене дясната ръка напред. Лявата ръка прави същото движение върху дясната. Бавно движение на лявата ръка върху дясната, като започва от рамото до пръстите и назад. Ще направите това упражнение няколко пъти с лявата и няколко пъти с дясната ръка. Тайна молитва. Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя постоянно ни весели.